Des del districta de Santa Andreu de Palomar, Radio Trinitat de Penya. Francesc, Eva i La primera emissora local de oci nocturn i música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Radio Trinitat de Joan Durant, L'Ajuntament de Barcelona manté activi... activa activat el plan d'emergència municipal per al neu i gel i n'ha decretat la fase d'emergència 1 davant l'inici de la nevada als barris situats per sobre la ro... de la ronda de dalt. Preventivament, els equips municipals han estat aquesta matinada escampant salt pels carrers de la zona alta de la ciutat per evitar l'acumulació de neu a carrers i serveis bàsics de la ciutat. Els equips continuen treballant a hores d'ara. Actualment a les zones altes de la ciutat hi ha algunes afectacions a la mobilitat perquè es troba tallada la carretera de la Arrabassada des del passeig del bar de, de, de, la, de la Vall d'Hebron, en els 12 dits de la marxa a, a causa de la calçada lliscant, mentre que la resta de la ciutat la situació és de normalitat. Els serveis municipals estan preparats en, fins a 690 eh, tones de sal per a aquesta situació. A més, hi ha 105 contenidors de sal repartits per la ciutat des del principi de l'hivern per a l'ús de veïns i particulars, distribuïts als carrers i places de la zona alta de la ciutat, als districtes, als districtes de les Corts, Gràcia, Sarrià-Sant-Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris, als barris de muntanya i als centres sanitaris. Cada contenidor té uns 700 kg de sal que en total representen més de 72 tones de sal distribuïdes en indrets estratègics de la ciutat. Des de l'Ajuntament es recomana als ciutadans i ciutadanes, en cas, de, eh, en cas que nevi, evitar l'ús de vehicle particular en la mesura del possible i utilitzar el, el transport públic, preferentment el metro. Especialment es recomana evitar circular per les carreteres que travessen la serra de Culcerola. Si s'ha de sortir de casa, s'aconsella fer servir roba i calçats adequats pel mal temps i la neu. Com actuacions preventives i si de cura dels edificis i de les comunitats de veïns, l'Ajuntament recomana també no mullar els carrers per evitar la formació de plaques de gel i no llançar neu acumulada als terrats, terrasses i balcons en camps que n'hi hagi cap a la via pública.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 El districte de Sant Andreu ha ampliat els programes socials del Bon Pastor i Baró de Viver per aquest anys. Més de 350.000 euros es destinaran a diferents projectes inclosos en el Pla de Barris que han d'ajudar a la cohesió social. El districte de Sant Andreu ha aprovat ampliar els programes socials del Pla de Barris del Bon Pastor i Baró de Viver durant aquest any. A més d'allargar-los, temporalment se n'ha augmentat la dotació preso postària. En concret, es destinaran més de 366.000 euros a millorar la cohesió social a través de diferents projectes. El pla d'acompanyament de la tercera fase de les cases barates del Bon Pastor n'és un exemple. Des del pla de barris, a més de fer la diagnosi de les 167 famílies que s'han de traslladar, se'ls ajuda amb els possibles problemes econòmics i socials que, puguen, que puguin tenir. Visita els veïns que s'han de traslladar d'una casa barata a un pis al Bon Pastor de manera individualitzada n'escolta els dubtes i neguits per intentar resoldre's. Aquesta és una de les moltes tasques del Pla d'Acompanyament al Reallotjament dels Veïns. En aquesta fase, la tercera són 167 les famílies que canviaran de domicili i des del Pla de Barri s'intenten gestionar els problemes socials, socials, econòmics, familiars o personals que puguin tenir. Doncs el que hem de dir és que aquest és un dels programes socials que des de l'any passat desenvolupà el Pla de Barris i que s'ha favorit gràcies a nova dotació pressupostària. Més de 350.000 euros serviran per donar continuïtat a projectes per a joves, dones, promoció esportiva o salut durant aquest any. Durant aquests anys, un terç dels barris del Bon Pastor i Baró de Viver han participat en els projectes socials del Pla de Barris. En termes generals, la inversió prevista era d'uns 17 milions d'euros. I ens ara cap a la Trinitat Vella perquè aquest any serà important, serà necessari i interessant perquè es recuperarà els entorns de la presó a principis d'aquest mateix any. Els veïns de la Trinitat Vella recuperaran l'espai dels entorns de la presó. L'Ajuntament preveu que a mitjans d'aquest mes, de gener, els solars que ocupaven les antigues cases dels funcionaris acolliran un aparcament i zones d'esbarjo. Aquesta remodelació és el primer pas del macroprojecte que inclou la construcció d'habitatges de protecció oficial i equipaments on encara hi ha el centre penitenciari d'Illobes. En les pròximes setmanes començarà la urbanització provisional dels entorns de la presó de la Trinitat Vella. La demolició de les últimes cases dels funcionaris es va fer el passat mes de juliol i ha deixat uns solars de 3.800 metres quadrats que actualment estan en desús. A mitjans de, de, de febrer s'hi doncs, ubicarà un aparcament d'uns 1.342 metres quadrats, dues pistes de bàsquet, un parc amb jocs infantils, un circuit de gimnàstica per a gent gran i una zona d'esbarjo per a gossos. La remodelació inclourà també la instal·lació de mobiliari urbà Pons, papereres, cadires i enllumenat. Aquesta actuació té, es destinarà en 400.000 euros. La recuperació d'aquest espai és només el primer pas d'un macroprojecte per convertir el centre penitenciari de Lloves en una illa d'equipaments, habitatges de protecció oficial i zones verdes. La transformació es desenvoluparà en 5 fases al llarg dels promsis, dels promsics 9 anys. Un cop es buidi el centre penitenciari i es traslladin els interns al nou centre de règim obert que es construirà a la zona franca, l'edifici s'enderrocarà. Un acord entre CIU i el PP el passat mes de juliol una llum verda a la transformació. El projecte d'urbanització d'aquest espai encara s'està redactant, però preveu la construcció d'equipaments i d'uns 452 habitatges de protecció oficial. Des de l'Ajuntament han anunciat que la construcció dels habitatges començarà d'aquí un any i mig, abans que la presó s'enderroqui completament. Aquests pisos serviran en part per rellotjar els veïns dels blocs del Patronat municipal de l'habitatge que ara en aquests moments són al carrer del Pare Pérez del Pulgar. S'acomplirà així una demanda que persegueixen des de fa més de cinc anys els veïns de la Trinitat Vella. Els veïns anhelen el reallotjament per poder tenir un habitatge digne. El president de l'Associació de Veïns del Barri, Josep Maria López, reivindica a més que la Trinitat Vella és una sortida de la ciutat cap a Europa de la mateixa manera que u és la sortida de la Diagonal i per això demana que no es deixin de banda els problemes d'aquesta part de la ciutat. Doncs en els propers dies tindrem l'oportunitat de poder parlar amb el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, en, José, en Josep Maria López, que ens ampliarà aquesta, aquesta informació, una informació que també dona, doncs, semblava un miratge, però en les pròpires setmanes es farà realitat. És la part dels entorns de la presó de joves de la Trinitat Vella, que es convertirà a principis d'aquest mateix any en un aparcament de més de 1.300 metres quadrats. És només un dels usos provisionals d'aquest espai, que també tindrà dues pistes esportives, un parc infantil i un circuit de gimnàs per a la gent gran. Aquest projecte preveu transformar tot el solar de la presó de joves i els entorns, on es construiran nous equipaments i també 450 habitatges, la majoria de protecció oficial. Uns edificis que, a part, serviran per reajutjar-hi els veïns dels blocs més propers que estan afectats des de fa molt temps per l'aluminosi. I per això la construcció dels pisos començarà com a màxim d'aquí un any i mig abans que els centre penitenciari s'enderroqui definitivament. Tot plegat és una llarga reivindicació veïnal que per fi diuen pren forma. La transformació de la Trinitat Vella es basa en una inversió de 7 milions d'euros pactada entre el CIU i el PP al mes de juliol que es desenvoluparà en 5 fases al llarg de 9 anys. Doncs ara, dos punts eh, culturals abans de tancar aquest primer repàs de notícies. Parlem de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero que us ofereix una xerrada dins el Club de Lectura. La Biblioteca de la Trinitat Bella, José Barbero al carrer de Galícia número 16 us ofereix avui dimecres a dos quarts de set de la tarda la xerrada al senyor Ibrahim i les flores del Coran d'Enric Emmanuel Scrip, a càrrec de Susana Álvarez. Aquest serà el llibre d'aquest mes i s'aprofitarà la sessió per repartir el llibre del mes que ve, cal inscripció prèvia. I un altre punt cultural és el del qual ja us informàvem ahir i és que el Centre Cultural Can Fabra va obrir ahir l'exposició Frederic Vinyals, pintor de les essències andrawenques. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins al 28 de febrer l'exposició Frederic Vinyals, pintor de les essències andrawenques.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 a dues del migdia. Frederic Vinyals va ser un pintor autodidacta. començar la seva activitat als anys 30 relacionant-se amb els casals i grups artístics del poble nou, Sant Martí de Provençals i Sant Andreu de Palomar. Ja aleshores restà fixada la seva personalitat artística i la seva decidida inclinació del paisatgisme que tractar a la manera ple, eh, pleinerista directament influïda per l'impressionisme. Participar habitualment en certaments i exposicions col·lectives i a partir dels anys 70 es exposar regularment de forma individual. Doncs recordeu, al Centre Cultural Canfabra us ofereix aquesta exposició. Frederic Vinyals, pintor de les Essències Andrauenques, que és organitzada pel Districte de Sant Andreu i el Centre Cultural Canfabra. Fabra. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit aquí amb més informació. Fins ara! Sento mà màgia amb la pilota, els meus companys i el nus a la gola. Tota la força sobre la gespa, batecs de cor units cap al repte. Somnis d'infància, lluita i constància, dolça barreja que el seny desperta. Regles del joc, joia i esforç per superar-te i ser mig. És esquerda, quan l'esfera avança ferma, la història et mira, el temps et repta, l'esforç et i l'amic t'empenta, un passi màgic força en el toc, entre res celebració, per un esport, per uns colors, per Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica a És un nou cicle de concerts que neix de la voluntat d'apropar la música a Sant Andreu de Palomar. I aquest Encisat es va posar en marxa precisament el dia de Reis, el dia 6 de gener. I per parlar-ne doncs, tenim l'altra banda del fil telefònic el màxim responsable, el director del Sant Andreu Teatre que és precisament el lloc on es realitza aquest espectacle aquest, aquest conjunt d'espectacles que es diuen Ancisa Òscar Rodríguez, molt bon dia Bon dia Doncs explica'ns, va ser precisament el dia 6 de gener, el dia de Reis que es va posar en marxa aquesta, aquest cicle de concerts No, um, no ve a fer eh vam començar al setembre, eh? el primers uh -huh. de setembre, és a dir, ha durat tota durat tota la temporada 14-15 uh -huh. i el remís pogarem molt amic de les arts el mes de setembre. Uh -huh. Després hem tenir el Joan Deusà, després vam de després hem tenir o que i a partir del gener llavoren sí que ja i ja entrem en, aquest, uh, en, aquest, en aquesta segona part de l'any uh -huh. que que vam començar amb amb el grup eh uh, el grup aquest dels que havia estat uh, aquest programa de corals de TV3 mm -hmm. i després continuem en definitiva. Això és una és una proposta que ens, eh, que ens ve d'amics de, de, de les arts ells volen apropar d'alguna manera la música al eh, districte, en definitiva, llavors ells fan la proposta de fer concerts d'una hora una hora i quart i després un postfunció, un postconcert en el hall amb una cervesa que regala tothom qui ve i amb una hamburguesa que es pot comprar amb molt, molt baix cost, en definitiva mm -hmm. per fer una mena de postconcert eh, al hall amb, amb els artistes que surten a a, a saludar que parlen amb els seus, eh, amb el seu públic. Mm -hmm. En definitiva, això és una manera d'apropar doncs, la música al mm -hmm. districte una música que està que fa la direcció artística i la selecció de, dels grups, doncs, els fa eh, amics de les arts i és eh, promocionat. Doncs, això és patrocinat per, per l'Estrella d'Am i per Natrus, mm -hmm. que són aquests que fan les abordgueses juntament amb el districte lògicament perquè ara el que es pensa fer amb aquest cicle és realitzar un concert cada mes. no? Sí, sí, sí farem un concert cada més ja dic que l'hem fet eh, des daquests tres que us he dit després ja gener vam tenir les cantàbile. Avui tenim l'Andrea Motis, Joan Chamorro Quintet i la Rita Pallès mm. uh, fent un altre concert de jazz. Després, al març, tenim un grup que es diu Civil, que està també Pegando Fuerte, que en dirien, i després acabem la temporada, el 14 d'abril, amb un concert del Bruno Oro, que canta Frank Sinatra, mm. per celebrar el centenari del naixement, i va amb una Big Band... Uh, etcètera, és a dir, que farem aquests, aquests són els tres concerts que encara ens queden d'aquesta temporada. És a dir, un cicle de concerts que podríem dir que continua amb, amb una medalla important de, de figures, no? Sí, no, no, evidentment tenir uns, uh, uns, uns directors artístics i promotors d'aquesta idea, com són els Amics de les Arts, fa que doncs, doncs que, que evidentment tinguis una assegurança d'alguna manera de que, de que això funciona. Mhm. Uh -huh. I tot el, tots els que participen d'alguna manera també tenen a veure amb Sant Andreu, com és, com és el cas. Que d'alguna manera tots aquests que, cantants i can, i que participen doncs tenen a veure una mica amb Sant Andreu també, no? O sí, sigui, Andreu Moty i Joan Chamorro s'han sí, anuntat també. Sí, Andreu Moty i Joan Chamorro sí, però Bruno Oro no i uh -huh. les cantàbiles són de Gràcia. Uh -huh. Amics de les arts sí, d'alguna manera perquè ells assagen aquí treballen aquí, tenen el local i tenim molt bona relació, aleshores sí que hi ha la seva voluntat just de fer-ho aquí a Sant Andreu i adreçar-te al districte i donar-li aquesta proximitat mm. és a dir que sí aquest component territori, però no, no que els no, no, grups que venen que venen han de tenir res que vincle directament amb Sant Andreu en aquest cas és per mm. l'avàlula musical del Xamor Rolamotis i, mm. i, i el seu grup amb els quals doncs, tindrem aquesta nit l'oportunitat de poder-los tornar a escoltar no? sí, sí, sí, sí ja sempre sí. és una satisfacció sí, sí, mm. aquí els tindrem d'acord doncs esperem que aquest cicle continuï, perquè, segons sembla, acabarà cap al mes d'abril, no? Sí, acabarà l'abril, però jo ja tenim la confirmació, vull dir que ja puc assegurar que l'any que ve, el, el, la temporada 15-16, mm. uh, perdona, sí, la 15-17, continuarem mm. en aquest cicle amb nous uh, grups, etc., però continuarem oferint música un divendres de cada mes. Mm -hmm. Uh, bueno, avui considereix com a... Avui és dimecres, no és divendres La nostra filosofia és divendres Per qüestions de calendari no ha pogut ser Intentarem que sigui a partir de la propera temporada D'acord Doncs uh, moltíssimes gràcies Per acompanyar-nos I esperem doncs, que sigui tot un èxit Al concert d'aquest vespre Molt bé, moltes bé, gràcies que vagi molt bé. A, a reveure, adeu molt bé, doncs acabem de parlar amb l'Òscar Rodríguez, que és el director del Sant Andreu Teatre, al qual doncs, ens parlava amb molta emoció d'aquest encísat un cicle amb la millor música de... a Sant Andreu, un cicle de concerts que neix de la voluntat d'apropar la música a Sant Andreu de Palomar, i un cicle que neix de la mà, tal com ens deia ara mateix de l'Òscar Rodríguez, dels Amics de les Arts, una gent doncs, que també hi actuen i canten en, en català aquí al, al nostre país. Doncs ara farem una pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! cantar i cuidar, sentar i de riure, sense cap per què, tinc ganes d'oblidar el que sempre m'enomina vull estar content sé que el futur que m'hem pensat és fàcil i això et cau però és massa fàcil i a més no et porto enlloc per això cada dia al carrer no entran tots enemics sense motius estúpidament amb un gran sonrius tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i de riure però sóc molt conscient que també m'he canviat les coses Memoïna per estar content mm -hmm. Tinc ganes de cantar i cridar, sentar i de riure Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia tot un poble Continuem amb el nostre programa d'avui i aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic és en Joan Chamorro que es està doncs, preparant l'actuació d'aquest vespre Joan Chamorro, molt bon dia Hola, bon dia, què tal? Doncs, Explica'ns com es prepara aquest concert aquest vespre aquí al Sant Andreu Teatre Bueno, doncs pues, eh, un concert de, de la nostra quintet amb l'Andrea la Motis, amb l'Ignasi Terrassa el Josep Travedé i l'Esteve Pí mm -hmm. i convidem pues, a una noia de la Sandro Yervan que també hem fet un disc com ella molt maco que es diu Rita Pallés, som monista vocalista i bueno, i es veu bé, nos tenim moltes ganes de tocar i de tocar aquí a casa a, mm -hmm. a casa Perquè ara ja ja suposo que ja no deuen haver ja entrades, no? A hores d'ara Doncs mm, pues, no, la veritat fer, però, bueno, no sé, no, no, no, no estic al cas d'això, però, bueno, uh -huh. sembla que anava bé d'entrades, però un tres setmana un dimecres, no, no ho sé, però uh -huh. que, que hi hagi una bona entrada i, i que puguem disfrutar tots els que toquem i, els, i el públic. Però suposo que és una satisfacció, no?, això de tocar a casa? Bueno, sí, sempre, sempre que hem tocat eh, vam fer alguns que és el teat en toquem en, en, amb la Sandroia de Van un parell de vegades, uh -huh. en, en el marc del festival de jazz de Sant diàcim, de, de que organitzem nosaltres, uh -huh. a la i la Nic, que van ser l'any passat, a setembre, em sembla, i aquest any tornarem un altre cop a fer-ho. Llavors, eh, clar, sempre és un plaer tocar, tocar aquí, sobretot, uh -huh. eh? no, no pots agafar cotxe, és broma. <laughs> El que sí que hem de dir és que porteu molts anys vinculats a, a Sant Andreu i que, evidentment, doncs, el, a encíset, aquest encisat que es realitzarà avui doncs és una oportunitat perquè la gent que no ens con... que d'aquí del nostre poble que no ens conegui doncs que també us pugui escoltar. No? Sí, bueno, això és un cicle encisat que que és molt maco, hi ha hagut una programació molt bona, una programació molt bona, la porten els nostres amics, que són amics, a més a més, els amics de Sars, i, i, i crec que és una bona oportunitat per a l'Avient, pues, per conèixer, en aquest cas, pues, una cosa que és, que és molt de casa, perquè mm. el nostre grup és com molt de casa. Jo dic que aquí és en Andreu, l'Andrea també, i el projecte Sandro i Esbán està aplicat aquí. Això no és la Sandro i Esbán, òbviament, això el que hem amb l'Andrea, mm. però hi ha també la Rita, i bueno, és com una vinculació que tenim important i és una uh -huh. bona oportunitat, sí. D'acord, doncs convidem als nostres veïns i veïnes a que aquesta nit s'acostin al Sant Andreu Teatre per escoltar l'Andrea Motius i el, el Joan Chamorro Quintet, oi? Doncs uh -huh. pues, eh, sí, eh, si sí. els a tothom que vulgui apropar, jo penso que això va anar molt bé, tenim un repertori molt maco, amb, amb molta varietat de ritmes, fent coses uh -huh. de fent coses de swing fent algunes coses una miqueta més obertes i possiblement també col·laborem per un ja fet una vegada o dos amb, amb els avis de la Sars el tema Luisiana i els Camps i Cotó, i llavors intentarem fer-ho amb ells i si estan pues els convidarem i, i bueno i crec que el repertori és molt maco com per disfrutar una nit de dimecres entre setmana de febrer molt bé. molt bé, doncs Joan, esperem que sigui tot un èxit i que els veïns d'aquí del nostre poble doncs, tinguin l'oportunitat d'escoltar-vos Doncs pues moltíssimes gràcies Que vagi molt bé. Ah, Déu Déu. Bé, bé, bé Molt bé, doncs en Joan Samorro el, el gran Joan Samorro de la Sant Andreu ja es van que tant doncs, tan, tan ens ha agafat els andreuencs per aquest aquesta... aquesta, aquesta moguda musical, per dir-ho d'alguna manera eh, doncs aquesta nit Andrea Motius i Ben Chamorro al Sant Andreu Teatre a partir de les 9 de la nit el que fem ara mateix una petita pausa i escoltem tots i anem doncs, a una altra entrevista fins ara Deixa'm pensar com tu puc dir deixa'm pensar deixa'm pensar hem de parlar Oh uh -huh. em provoqueu el mateix. No ploris pas, no n'hi ha per tant, no ploris pas, no ploris pas. No ho faig per tu, que quedi clar que ho faig per tu, sempre per tu. de dotze a una del migdia, i de quatre a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Continuem amb el nostre programa d'avui, i el que hem de dir-vos és que el Sant Andreu Contemporani va presentar precisament el dia 29 de gener una publicació que es diu leita Per parlar d'aquest tema i també per parlar del Concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques, que ja és obert a la convocatòria, doncs tenim amb nosaltres a un dels responsables precisament d'aquesta organització. El Sant Andreu Contemporani és el Jordi Pino. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Com esteu? Doncs el dia 29 de gener és a fer aquesta presentació del Cilluleita a la Fabra i Coats. Com és aquesta publicació? Bé, bueno, aquesta publicació publicació és un llibre d'artista eh, està entre un llibre d'artista i un asaig, eh, està liderada per la Maite Muñoz, que és la, cap de, la responsable de l'arxiu del MACBA, sí. que va ser jurat l'any passat al nostre programa de Sant Contemporània mm -hmm. i llavors bueno, aquesta publicació el que es vol replantejar és una mica el tema de bueno, l'ambivalència que és el llibre d'artista i d'assaig i una mica el sentit que pot tenir avui dia una publicació no? quan ja diguéssim està pues, tot com molt online, com molt i llavors es una mica aquest paper i alhora ser crític, és a dir, bueno, quin paper eh, té l'artista no?, quan vol transmetre eh, amb una publicació el significat de la seva obra. No? Mm -hmm. Va ser una presentació... Pues, bueno, van estar tots els artistes, menys un que ara està per treball està a Nova York, i bueno, va ser pues, una presentació com molt, molt a l'uso, però alhora també com molt crítica i va generar un debat com bastant interessant a la Fabreco, això vam fer a la Fabreco aquest cop. Podríem dir que es tracta d'un projecte innovador, no?, en aquest cas? Bé, bueno, sí, perquè, com sabeu ja, diguéssim, eh, el jurat de, del, del Premi, el eh, més interessant del Premi, que després, si on parlem, sí. és eh, la possibilitat que tenen els artistes que es presenten a fer un treball comissarial amb un dels, dels curators no, dels, del jurat de, de l'any, no? I llavors la Maite va escollir, perquè ella ja és molt esperta en tema de publicacions va escollir com aquest tema i sí, jo crec que és bastant innovador en el sentit de dir, bueno, qüestionem no? alhora reforcem i reivindiquem el paper, de, el paper, mai millor dit del paper, no? del, del llibre sí. però fem-ho d'una manera crítica perquè si no una publicació més per tenir una publicació més igual no té gaire sentit no? okay. i crec que sí, que és, bueno és un innovador i bueno, que els artistes s'han entregat moltíssim, com, bueno, com ja és habitual diria la gent que passa per Sant Andreu Contemporani, que molta estima i molta entrega, uh -huh. i la Maite també ha fet un treball com molt, molt especial, amb no? Mol, molt de carinyo. Uh -huh. És una noia que és, bueno, és una crack va molt liada per la seva feina i ja ha depositat pues, com molt de temps en un programa bueno, com Sant Andreu Contemporani. No? Uh -huh. Perquè més, més que una publicació, podríem dir que és una reflexió, no?, en aquest cas. La, la... Mira, la, sí, diguéssim, eh, la publicació consta de dues parts, vull dir que, que és una obra que va, que va fer cada artista, no?, són quatre artistes, Eh, el Joan Benassar l'Enric Ferrés l'equipo Palomar i el Gabriel Pericàs abans cada artista va fer una, una intervenció per a la publicació i després hi ha tot un debat d'on xopar què van fer no? un, un, un debat que, que es va generar al alret d'aquest qüestionament no? de dir bueno, què estem fent amb el llibre d'artista que creiem que ha de ser. i bueno, llavors la publicació narra una mica tot aquest debat, que va ser molt interessant, uh -huh. eh, dels quatre artistes amb la, amb la comissària, no? amb la Maite. Aquesta tria d'artistes que el que és és la convocatòria del concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques del 2014. No? Exacte, és uh -huh. la de l'any passat, que amb aquest projecte hem tancat que és la programació del 2014, que cabalga sempre en els primers mesos de l'any següent, diguem-ne. No? Uh -huh. I ara doncs, ja suposo que deveu tenir al cap aquesta nova convocatòria que s'ha fet dels Premis Miquel Casablanques, que si tinc mal entès, el, fins al dia 26 de març hi ha la possibilitat de poder-hi accedir, no? Exacte, eh, estàs ben informat, eh, hem obert convocatòria ja, eh fins al 26 de març hi ha ja termini perquè els diferents artistes i creadors es puguin presentar, Recordem que és una convocatòria d'art jove, eh, la joventut nosaltres l'hem pujat una mica més, donat a, a com està, diguéssim, l'artista o, o la persona normal, diguéssim, eh, que de vegades, bueno, la, la joventut es, es prolonga, no?, perquè de vegades costa molt independitzar-se i de més. Llavors, nosaltres tenim obert convocatòria fins als 35 anys sí. i és una convocatòria, com sabeu, que és nacional a nivell de tot l'estat tota espanyol i bueno, hi han quatre modalitats. Si, si vols en parlem una mica. O... Sí, en aquesta convocatòria, què és el que entra? Mira, aquesta convocatòria aquest any eh, té quatre modalitats, que és la modalitat d'obra, la modalitat de projecte, la, la modalitat de publicació i la modalitat de comunicació gràfica. Cada modalitat està donat amb uns honoraris i amb un... Amb, amb un amb una bossa de producció, podíem dir també, en segon el cas de la, de la convocatòria, d'obres són 2.000 euros, projectes són 3.500, la publicació són 2.500 euros i la comunicació gràfica són 4.000 euros. Llavors, l'artista o el creador o el dissenyador que guanya de les convocatòries, doncs bé, bueno, eh, te diguéssim com, com el reconeixement, no, que pot donar un programa així, si jo penso que és rigorós, com s'ha de dir, contemporani, i alhora, bueno, per mi el més interessant, que sembla ho remarquem, i és una cosa que penso que també agrada molt, mm. el primer, diguéssim, és com el ganso, no? però el més interessant que té el programa, jo penso que és la possibilitat, com dèiem abans, de poder participar tot, tot el que s'ha presentat, dir, mm. tot sí. quan et presentes ets susceptible de, de, de poder treballar la teva feina, el teu projecte, amb un dels curators de, de la temporada... Eh, lo més interessant és això, no?, la feina que es fa després amb, el, amb la gent que no està estat, diguéssim, guanyadora, no?, que han estat seleccionats o que per la línia d'intervenció per la Maite, la Maite, per exemple, no?, quan parlàvem abans de la publicació Cellulater, doncs pues, va agafar els quatre artistes que treballaven més... Eh, el tema de la publicació en, en el seu treball. No? Llavors, bé, bueno, molts d'aquests artistes no eren ni finalistes, ni... Però simplement va dir, bueno, vull agafar aquells quatre artistes pues, perquè recull una mica la línia d'intervenció que vull fer jo l'any. No? Llavors, el més interessant segurament és això, no? la possibilitat que té l'artista a presentar-se al programa de poder eh, participar dins de la programació i per tant que un, que un, que un artista o un comissari que, que ha fet de jurat i que és reconegut i porta una trajectòria pues el pugui sacsejar una mica i el pugui fer un bit, un feedback i pugui sortir un projecte de la seva feina uh -huh. És a dir, que es tracta d'oferir uns treballs diguem-ne que el que busquen és la, la recerca no? per dir-ho d'alguna manera Sí, busquen la recerca, busquen una mica consolidar també processos llavors, també eh, fe com una plataforma de llançament no? a l'artista, no. un, un suport no? a la creació i per tant, bueno, també una supervisió i, i, un, bueno, i un parlant tots plegats d'una de, bueno, de les línies d'intervenció. No? Mm -hmm. L'any passat van tenir, bueno, no sé si ho sabeu, no? van fer el Silater que és la publicació que s hahavien parlat, van fer una exposició. Mm -hmm que se'n deia a l'USO, no? que se'n als agricultors i uh -huh. justament planteja el tema de la fotografia eh, com un antitema de fotografia, diguéssim no? Vull dir, ara tothom podem fer fotos amb el mòbil i, i llavors els artistes van treballar justament a eh, agafar aquestes fotos que fa qualsevol persona uh -huh. i llavors fer una intervenció artística a la foto, no? Per ser una mica crítica també de dir, bueno, la foto igual ja no és tant l'objecte final sinó el treball que pot tenir o el significat que pot tenir d'una manera més conceptual no? i després van tenir un altre projecte, Sant Meia Apartment, no? que qüestionava una mica l'espai físic, l'espai eh, de treball i l'espai mm. privat, i eh, llavors van fer una intervenció amb un espai d'arquitectura, mm -hmm. que va ser una, una, una exposició, no? una intervenció artística dintre del mateix espai de treball d'un col·lectiu d'arquitectes, i mm -hmm. després aquesta, aquest projecte també se va... Eh, amb una aplicació al mòbil, no? que se'n diu Apartment, que us, us convido que us pugueu baixar des del de de Google, bueno, la botiga que està a Google, diguéssim, per, per baixar-te a l'aplicació. I llavors allà va mostrant cada artista eh, cada mes pues, una mica la seva feina. No? I bueno, penso que és bastant també innovador el fet de portar també l'art no? I, i les expressions mm. artístiques a també les aplicacions que avui dia tothom tenim 40 metres. Molt bé. Doncs Jordi Pino, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Esperem que aquest projecte del Sant Andreu Contemporani continuï endavant i que doncs, el Concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques doncs, recordem els veïns i veïnes que poden presentar els seus projectes fins al dia 26 de març. Perfecte. Gràcies pel suport. També donem gràcies al, al districte perquè bueno, és el que ens dona el suport, diguéssim. I també a l'ICUP, perquè en la branca de, de residències, que sabeu que tenim tres artistes residents que també acabem de fallar els artistes, eh, pues, bueno, també ens dona un suport a No ho pues, agraï, perquè bueno, eh, ens donen com aquesta possibilitat de poder eh, oferir aquest suport als artistes. No? I gràcies a vosaltres, per suposat. Doncs gràcies a tu també per, per explicar-nos aquest projecte amb aquest luxe de detalls. Vinga, Vinga, Vinga que, vagi que vagi molt, molt bé. bé. Adéu, ah, bon adéu. Molt bé, doncs el que acabem de parlar és d'aquest projecte, els entendreu contemporani, que entre diferents eh, doncs, projectes que porten endavant, eh, aquesta publicació del Ciu Leite, aquest llibre que es va realitzar el dia 29 de gener i que ara doncs, ja és el vostre abast, si us acosteu a la Fabra Coats, que és la fàbrica de creació de Barcelona i que es troba al carrer de Sant Adrià número 20 recordar-vos que el Concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques, tota aquella gent que si vulgui presentar i oferir el seu projecte doncs tenen l'oportunitat fins al dia 26 de març. El que fem ara mateix una petita pausa i tornem amb més informació perquè encara ens queden algunes coses per tractar Fins ara Es diu que hi ha un acord secret que David tocava plaure al rei però sé que per tu tenés la música Doncs és aquest, el quart, cinquè El menorcau, el major amunt El rei perplecs compulss Tots caiem amb temptacions, vas veure-la banyar-se llum de lluna. Et va lligar els seus afrets, vas perdre el tron i els teus cabells. jat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs recte final ja del nostre programa d'avui. i avu hem anat de barri en barri i l'últim barri que ens faltava per mm, comentar-vos és el barri de Navass,cisament, donc tenim a la trobada del fil telefònica la directora del Centre Cívic de Navas, la senyora. Monse Hill, molt bon dia. Molt bon dia. Doncs el que us dèiem fa uns moments, que tenim avui una pila de continguts al Centre Cívic de Navas que deu nhi dos. no? <ríe> avui, a partir de dos quarts d'avui del vespre, hi han dues conferències i una exposició que... Bé, bueno, l'exposició ja fa dies que, que sí, es fa, sí, sí. Eh, però una de les conferències importants a destacar avui és la de flors de bac, oi? Sí, exacte. Sí, uh exacte. -huh. I de que, en què consisteix aquesta conferència? Doncs eh, està a càrrec de la terapeuta Maria Bandín, eh, uh -huh. que és, a més a més és professora aquí a l'equipament, i eh, ens descobrirà les flors de Bach, un mètode natural de millora de la salut a través de la utilització de les essències florals del doctor Bach. mm uh -huh. És a dir, el que tots coneixem com aquelles flors que ja esflosca, ens donen unes sensacions diferents al cos. Exacte, no? ens, ens ajuden a harmonitzar les disfuncions dels camps mentals, emocionals, físics. Són teràpies alternatives. Uh -huh. També hi ha la conferència Tanques i murs de la discòrdia. De què ah, va doncs, A càrrec de la historiadora alemana Ferida Durna, sí. ens explicarà una miqueta eh, doncs, la història que ens ha mostrat els murs s'han sí. convertit en un espai de lluita i de discòrdia, Des de l'antiguitat des del mur d'Adrià uh -huh. o la muralla Xina fins a l'actualitat, no? passant per el mur de Berlín o el mur de Jerusalem. Molt bé. I també hem de dir que es compta ja des de fa uns dies d'aquesta exposició Un Mundo de Paz. que és el que podem veure? Doncs és una exposició de pintures a càrrec de Juana Vicente Picón uh -huh. on els colors i els moviments uh -huh. transmeten un missatge d'alegria, de pau i sobretot de molt bones energies. Uh -huh. També tenim una altra exposició en aquests moments perquè comptem amb dos espais uh -huh que és eh, Sonrises de Bombay, ah. que és un recull de fotografies en blanc i negre a càrrec ah. del fotògraf francès Malsion i els textos són a càrrec de l'organització no governamental Sonrises de Bombay. Molt bé, o sigui que teniu de tot, no?, aquí el Centre Cívic. Sí, exacte. <ríe> Una miqueta <ríe> de tot. Només, només falta que els veïns i veïnes dels nostres barris s'acostin doncs, al Centre Cívic de Naves i que puguin gaudir de totes aquestes coses que els hi oferiu. I tant. A més, la majoria de propostes, totes les que hem comentat ara mateix, són gratuïtes. Ah, veus? O sigui que sí, encara sí. més motiu per acostar-se al centre cívic de Naves. I tant. Molt bé. Tots hi sou convidats. Doncs, Montse Gil, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem doncs això que els veïns i veïnes de Naves i també el, de la resta de districte de Sant Andreu s'acostin doncs, al centre cívic per conèixer doncs, totes aquestes totes aquestes conferències o totes aquestes exposicions que els oferiu. Moltíssimes gràcies. Vinga, moltes gràcies, bon dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb la Montse Gil, que és directora del Centre Cívic de Navas i el que fem ara mateix ja és anar-nos-en ja a conèixer algunes de les activitats que, a més a més, de les que ja us hem informat, doncs formen part de l'agenda del dia d'avui. Doncs intentarem resoldre aquests problemes tècnics que tenim en aquests moments a veure si entra ja directament la nostra habitual agenda. Ara sí,. Molt bé. Doncs si us sembla, tornem a acostar-nos a la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que us ofereix un taller adreçat a noies. Barbero al carrer de, Ga de Galícia número 16 us ofereix avui com tot els dimecres a les 6 de la tarda un taller per a noies doncs el que hem de dir és que es tracta d'un grup de debat de reflexió, un grup per compartir i de recolzament a noies a partir de 10 anys i aproximadament als 13 un de 10 als, als 13 anys doncs aquesta, aquesta aquest, aquest taller a, exacte, es fa es fa a la biblioteca Trinitat Vella, com ja hem dit, Trinitat Vella José Barbero i hem de recordar que cal inscripció prèvia. És a dir, que ja totes aquestes noies que ens estan escoltant que vagin directament cap a la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero per no perdre's aquest taller. Doncs també tenim d'altres coses a comentar-vos i és que la seu de la Lira de Sant Andreu ja està rehabilitada. L'Ajuntament de Barcelona ha rehabilitat l'edifici de la Societat Cultural i Esportiva La Lira, un clàssic de Sant Andreu, que ara funcionarà com a equipament obert al barri. La remodelació integral, que ha costat una mica més d'un milió i mig d'euros i s'ha perjugat durant 19 mesos, ha consistit a renovar completament la coberta, els forjats i les instal·lacions, ampliar la superfície interior de l'edifici netellar i recuperar la façana i millorar l'accessibilitat, l'enjumenat de la planta sota coberta, l'espai escènic, la sala d'actes i els accessos al refugi antiaerí. La Lira, fundada l'any 1870, ha firmat un conveni amb el districte per compartir la gestió del centre i obrir les seves activitats a tots els veïns, siguin o no socis de l'entitat. Doncs això, no us perdeu aquesta Lira de Sant Andreu que també hem de dir que hi ha un espai, un, bé, un refugi antiaeri. Doncs continuem anant, ara ja tornem cap a la biblioteca de la Trinitat Bella Cosa Barbero que us ofereix el cicle de xerrades aprenem. La Biblioteca de la, de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer de Galícia, número 16, us ho cada dijous. Demà dijous, millor dir, en horari de matí o tarda, les xerrades aprenem per a l'autoaprenentatge de llengües. Doncs els tallers aprenem faciliten aprendre a parlar una llengua, funcionen en base de l'intercanvi lingüístic, a càrrec d'aprenem estudiant realitza a l'espai de suport de la biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero i això sí, la inscripció ha de ser ja immediatament perquè s'ha de fer cal inscripció prèvia. I tornem, no, ens, ens quedem a la biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero perquè us ofereix un taller de descoberta que duu el nom de Trevesta. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, també us ofereix eh, demà i dilluns, 5 de febrer, dels dos quarts de 6 a dos quarts de 7 de la tarda, i dins les activitats infantils, el taller de descoberta atreveix-te. Doncs es tracta d'un sorprenent taller per divulgar a través dels llibres diverses àrees de coneixement, des del medi ambient passant a parlar d'altres cultures d'una manera lúdica i participativa. Eh, aquest taller eh, demà dilluns i cada primer dilluns de cada mes. Eh, aquest taller està organitzat a càrrec de Montmans, està destinat a nens i nenes de 9 a 12 anys i, important, cal inscripció prèvia.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 i de l'associació Família Jesús Maria. Doncs en aquesta parada del Mercat de Sant Andreu no es ven fruit ni verdura. Aquí el que es pot és, és comprar llibres per només un euro i atenció perquè demà també hi ha el Centre Cultural Camp l'exposició Josep Buixadera i Ponça de pastor a fotògraf de pobles i ciutats d'aquesta exposició en parlarem demà nosaltres el que fem ara mateix és marxar dir-vos que també la Biblioteca Inés d'Iglésies Camp Fabra convida als joves autors de còmics a exposar la seva obra és a dir, que allò que feu us serà exposat a la Biblioteca Inés d'Iglésies Camp Fabra tot això doncs serà el que... Mm, tindreu també demà en aquest programa. Donar les gràcies a l'Alba López i també al Pau, que ha estat el nostre tècnic, i dir el que fem ara mateix és recordar-vos que ens retrobem demà, a la mateixa hora que passeu, una molt bona tarda. Adéu, seu!